Вони згасають вранці на зорі, і спати йдуть, забувши про турботи. Удень завжди сплять міцно ліхтарі, бо ввечері їм знову на роботу.